Molt bona nit, companys terrestres. Us parla el capità Jesús Montaner de la nau estelar Arcángel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent Doikaren Jametat, l'oficial científic Débora Archer, el doctor Nicolas Darko, l'esprit Jean-Michel Godard i l'alfèles Maurice Taylor, reclutat com tots vosaltres a la base terràquea Esperança. Com sabeu, món salvatge s'està morint. El seu càncer és la màquina de matar més perfecta de l'univers, en blindat. Les seves passes s'assassinen perquè desdirigeix la dona tomba i la seva mirada calcina, beneïda pels déus de Torit Roft. Si món salvatge és destruït, també ho la Terra perquè són planetes bessons en el destí còsmic.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 Un cop realitzada la connexió amb la base de reclutament terràquea Esperança, sereu transportats a la nostra nau. Necessitem el vostre ajut, la meva tripulació, i jo mateix no podem intervindre directament en els aconteixements perquè ens ho el codi de Mouncid, però podem ajudar-vos amb discreció. Tinen aranyes? Sí, senyor. Dongui més de tant als nostres oients sobre el funcionament de món salvatge bé doncs per participar a Mont Salvatge heu d’enviar-nos el Cocó que apareix al número de setembre de la revista PC actual. A canvi, rebreu de forma absolutament gratuïta el disquet que conté la simulació deMo Salvatge. Aliatòriament, escollirem quatre reclutes per setmana que lluitaran per defensar l’equilibri del nostre univers. Heu de saber d'altra banda, que entre partida i partida oferirem pistes,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 obtindreu un PC 486, i si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyareu un viatge a Eurodisney per dues persones, a més de l'agraïment etern de tots els habitants de Montsalvatge. Tinen Arenyes ha arribat el moment. Estableixi contacte amb la base de reclutament, Esperança. Fixant coordenades Establiint paral·lelismes. Projectant senyal. Repetixo l'operació, senyor. Si sí us plau, tinen fixant coordenades. Establilin paral·leliss. Projectant senyal. Sembla que hi ha algunes parant-nos, ara sí? Mirall Guró m'està dient que sí, en aquest, moment, en aquest mateix moment transmet les seves dades, sí? Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau estelar Arcángel Alferes Valentí Ferran de Barcelona. Hola, què tal? Hola, bona nit. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Raito Gobun el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. El Ferres Ferran, has sentit el senyal del test? Sí, sí, l'he sentit. Molt bé, el faig saber que, abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Montsalvatge, té que passar una petita prova, el test creat per la doctora Gil Forman. Gràcies a ell determinarem la seva validesc com defensor de món salvatge i afegirem o restarem un punt, un cop acabada la seva primera exploració, els seus nivells de força, experiència i valentia, que en aquest moment estan a zero. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Molt bé. És a punt, Alferes Ferran? Sí, sí, estic preparat. Alferes, Imagini que es troba davant una esfera demoníac gegant i que el seu interior està agonitzant un nen de 10 anys. Què faria? Bé, jo puixaria l'esfera. Per què? Perquè, bé, pugui sortir el nen. Perquè pugui sortir el nen. Molt bé. Una altra pregunta. Quant temps fa que no veu al mar? Eh, fa 3 mil·lenis. Fa 3 mil·lenis? Sí. De quina raça és el Ferres Ferran? Soc un salenita. És un solenite. En tenim pocs a la nau de solenites. Molt bé. Tinent la següent pregunta. El Feres Sí, sí, aquí estic. Li agraden les estrelles o li molesta la seva presència en una nit tranquil·la? Eh, M'agraden a la brassa. T'agraden com? Eh, una mica passades pel foc. Una mica passades pel foc. Aquests solenites són una mica estranyes. Enferes, Ferran, pensi en un cavall. Amb les potes trencades, gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? No sentit bé la comunicació, allò està bé, molt... Tinent, vol bon... tornar a fer la pregunta. Té totes les connexions ben connectades? Ara sí. Pensi en un cavall. Un cavall. Amb les potes trencades. Guera no pot respirar, però segueix viu. I està pensant? Sí, sí, sí. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Vostè què faria? Faria alguna cosa per ajudar-lo a morir o, simplement, fotria el camp? No, no, evidentment el sacrificaria. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Primera, dimoni. Una bústia plena. Una bústia plena? De quin color? Perd. Molt bé. Dolor. Amor. Eh, perdonar. Guerra. Saltar. Eh, Grutxomarx. Oblitz. Un, un desfrenjat. Timidesa. Eh, Col·lo de groc. Intentar-ho. Sempre. L'última pregunta del Ferres Ferran. Què sents en aquests moments? Com? Què sents en aquests moments? Tinen activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Tinent Ferran, estic molt satisfet denunciar li que ha aconseguit superar el test amb un punt positiu que l'ajudarà a partir d'aquest precís moment. Oh, que bé. Fantàstic. Al·lucinant. Eh? sigut un O, oh, que bé, molt espontani, el Ferres Ferran. Un bueno, que... O, oh, no, que bé. Molt bé, molt bé. Uh, Escolti'm, bé, senyor Ferran. A la pantalla del seu ordinador hi pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella, a l'extrema inferior esquerra, que mostra un número que oscil·la de 0 a 99. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge. Segons el calendari, És clar. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla ESC i introdueixen el número que acaba de dir precedit de tants zeros com espais en blanc que dintre la finestra que s'ha obert. Sí. Apreti qualsevol tecla per aturar el crono. Bé, sí. ja està. Número 89. Número Número 89. No N'està segur que és el 89? Absolutament. Ho ha contrastat amb els hemisferis FAICU? Perfecte. som idols.. doncs. Al Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristal neu desorienten les veus. Tots està començant a veure visions. És. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de federa min un encanteri de protecció. Eh, la, més és la... Sí. la opció C. Sí. Té que saber que ha guanyat zero punts de força, zero d'energia i un de valentia. Ho sentim molt al Feres, Ferran. Atenció, s'acaba d'obrir la segona finestra. L'està veient en aquest precís moment? Al Feres acaba de descobrir el palau imperial dels Gesseran, darrere de la cúpula de Turmamund. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes, com aquests. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Intentar trencar una de les barades. Opció C. Caminar en una altra direcció. Opció A. Opció A. Té que saber que ha guanyat 0 punts de força, zero d'experiència i un de valentia. Oh. Sembla que no està tenint massa sort al feres, Ferran. No, terrible. Està pensant realment el que està dient o només ho diu per dir-ho? No, no, no. Absolutament reonat.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 Opció Ràpid, opció té molt poc temps. Alferes Ferran? Sí, opció B. Opció B. Abans m'havia semblat sentir opció C, potser. N'estàs no. segur? Sí. Molt bé. Té que saber que ha guanyat zero punts de força, un d'energia i zero de valentia. Això és increïble. Trobo que no s'ha pensat massa el que estava dient Alferes Ferran. No és un recluta digne dels lliberadors de Montsalvatge. No i ara quin monstre li ha sortit? L'està veient? Sí. el En Doikaren Dana, oi que és fastigós? Absolutament. Absolutament. Doncs més fastig li farà quan li digui, com pot veure en el seu monitor, que per vèncer necessita nou punts de força, nou d'experiència i nou de valentia. I tot just n'ha fet tres i quatre, si li el punt que ha guanyat anteriorment el Feres Ferran. Uh -huh. Em sembla que en Doikaren Dana salvó el cruspí. Entrada 1100 barra C. Sembla que hi ha hagut una petita interferència, Tinent. Aquest era l'informe del doctor Nicolás d'Argo. A què és d'agut, això, Tinent? Ho comprovaré, senyor. comprovi ara mateix. M'he deixat la caixa d'eines. T'has deixat la caixa de d'eines? Tinent Arenyes! Com se li acudeix vindre en aquesta nou sense la caixa preparada? Ho sento, senyor. nya serà que ja sembla que ho ha arreglat tot amb la caixa d'eigne seó existent. Deixem fer-li notar Capità Muntaner que sense molt tard i la grua sense em la nau, sin no vagilent. Uh, creus que se tant se'n la nau una grua, anem per feina. De quina raça serà la rua la, dels fe de feita, potser? possiblement. Bé. Tennem el doctor Nicolás d'Arc on s'ha preparat un informe sobre els fe de feita. feita dels quals moment parlàvem que pot ser de molta utilitat per tots els reclutes que tinguin intenció d'enfrontar-se a Montsalvatge. salvatge. hi a la seva lectura. Entrada 1100 C. Feita, feita. Costums, religió, armes. Informació preparada pel doctor Nicolas Tarko. Bé, doncs, heu de saber que els feita feita no dormen gairebé mai. Per això, la seva presència en qualsevol mena de nou estelar provoca greus conflictes. Els companys de missió no els acostumen a acceptar gairebé per culpa dels estranys ceremonials, els que tenen eh, que assistir cada quatre hores per mantenir-se, segons ells, nets d'esperit. La seva presència, la presència dels feita-feita, no és massa agradable des del punt de vista dels humans. Tenen dos enormes ulls que els travessen la cara verticalment i una boca diminuta que no els permet pronunciar massa fluidesa. per a Parlen així una mica... Sí, no? Sembla que tenen... quelcom a la boca. Em farà riure, capità Montaner. Tinent. Ordre! Com se li acudeix somriure a aquesta nau? Perdó. Bé, doncs, tal com deia, que, eh, aquest és el motiu pel qual la llengua feitiana es coneix per sobrenoms com murmull, soroll o com tenir una sabata a la boca, o com succeeix al sector JH del regne Thim Inble, contracció die ininteligible. Suposo que vol dir això, no? Exactament. Precisament les limitacions de la seva llengua, els feita a feita, poden ser enganyats fàcilment utilitzant jocs de paraules. Molt bo. Tot el que no tenen de dialogants, ho tenen, però, no obstant, d'experts guerrers. Es diu que els feita feita han desenvolupat les armes més sofisticades de l'univers, incloent el cremà ànimes de Grontag Kuhn. Tinent, feliciti el doctor d'Arcola per meva, aquest informe era sublim. I descansi. Ho faré, senyor. Eh, descansi, descansi, tinent, que descansi. Gràcies. Anem a veure què s'escolta a Flash FM en aquest precis moment, per dalt la terra... Mm. Benvinguda a la nau Estadar Arcàngel, al Fera Santa Ramírez de Barcelona. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, benvinguda a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Raito, com un la protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. senyor.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 Alferes Ramírez, a punt? A punt. Alferes, imagini que escolta el cant d'una de les sirenes de Tuleman i que de cop i volta un vaixell de mercenaris de Ferd la travessa amb una llança feitiana. Què faria? Alferes? Sí. Respongui immediatament. O està flipant? Atacaria. Atacaria? Sí. Per atacaria? És un Alferes salvatge? Perquè jo sempre ataco. Molt bé, molt bé. Li agrada el sol a un Alferes tan salvatge? No. Per què no? Em molesta. Bé. Alferes, vostè que sempre ataca, pensa sovint en la mort? Pensa que la pot trobar en aquest mateix viatge? Pot ser. És possible. És molt perillós, això. Vostè creu, sí. Alferes? Molt És bé. el món salvatge. Uh, òbviament.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 D'en Gardaix. una cosa escarosa. Llàgrimes. No s'entén de tindre de penes. Que no sé mentida. N'hi ha moltes. Mirall. Algo que reflexa... ...el botlleig. O algo maco. Qualcom de bonic. Perillós. I perillós. Eh, ets perillosa, Ferres Ramírez? Ho procuro, per això he vingut al món salvatge. Caram, quina Amazona... Lluna? M'agrada. Abandonar? Olvidar. Ho farà avui? No. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? Perillós. Sento pànic, però també alegria. Pànic, però també alegria. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Doncs el Ferres, lamento dir-li que a diferència del seu antecessor no ha superat la prova. Li restarem un punt a la puntuació total que aconsegueixi un cop comenci la partida pròpiament dita. Vaja, ja tenia pànic. Ja tenies pànic, feies bé tenint-lo. Sí, sí, sí. Alferes Ramírez en aquest moment a la pantalla del seu ordinador hi pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrem inferior esquerra que mostra un número que oscil·la de 0 sí. a 99. Sí. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge, segons el calendari FAICU. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla ESC i introdueixen el número que acaba de dir precedit de tants zeros com Espai Sant Blanc, que din a la finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecla per aturar el cronó. Ja està. Oh, el feres? Ja està? Ja està. Quin número apareix? El 71.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 Opció C. Convertir-se en un animal salvatge. Ràpid. Opció, sí, sí. Opció C. Opció C. Sí. Ha obtingut un punt de força, un d'experiència i un de valor. No està gens malament. Segona situació sobre la segona finestra. El Feres s'acaba de descobrir el palau imperial dels Gesseran darrere la cúpula de Tornapunt. Davant seu està veient unes escales. si hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, intentar trencar una de les baranes. Opció C, caminant en una altra direcció. Opció C. Opció C, està segura, el segura. segura. Ha guanyat zero punts de força, dos d'energia i un de valor. No Ai. va pas malament, el Feres. Bueno. S'obre la tercera finestra. El Feres ha arribat al crepúscle de Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Pot sentir la seva pudor? Quasi, quasi. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribat tallar llarg del coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C. Utilitzar un encantament de protecció. Utilitzar un encantament. Opció Opció C. Opció C. Opció C, no està segura? Sí. Molt bé, ha perdut un punt de força, n'ha guanyat dos d'energia i n'ha perdut dos de valor. Amb la qual cosa veurà el monstre ara mateix. L'està veient ja. Oh! No li fas de por? Oh! És el, és el, cabany, és el cabany de llum. Sento dir-li que, com podrà comprovar, els punts que ha obtingut no són superiors als seus. Per tant, morirà devorada pel cabany de llum. Sembla que tenim un nou reclutar a bord. tinnem. Contactem-hi? Contactem-hi. està la base terràquia preparada. Tenim problemes de comunicació, senyor. Tenim problemes de comunicació. El mirant Guro, el mirant. Guro ens està escoltant. En aquest moment sembla que la base terràquia té certs problemes. Tordem a intentar, t'hi Ho intento? Intento. Alferes Heras? Encara no ens ha demostrat els seus mèrits que sens dubte els té... Alferes ah, bueno. el Heras, bona nit. El fet saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Mont Montsalvatge ha de passar una petita prova. Està preparat?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 El Capità Muntaner li farà la primera pregunta. Atenció, Alferes. Imagini que es troba a l'interior d'una enorme piràmide de marbre i que ningú no pot comunicar-se amb vostè. Què faria? Alferes? Sí. Ningú I no és? Ni, ningú pot comunicar-se amb mi. Ningú pot comunicar-se amb vostè. Què faria? Doncs no es de morir. Es tindria que morir. No intentaria sortir, o no intentaria lluitar. Una, una piràmide de marbre Intentaria sortir, però acabaria morint. Per què? És tan fatalista o destí? Home, perquè la piràmide... El marbre és molt dur per trencar Bueno, se suposa que tindria alguna eina, no? Clar, és que suma humà, vostè, el No pot trencar la paret. Molt bé. Quant temps fa que no aconsegueix dormir més de 10 hores? Ui, dormir més de 10 hores? Mai he dormit 10 hores. Mal fet. Ja ho crec. El Sí, què? Creu que existeix... Aquella cosa que alguns anomenen instint? Sí. Sí. Per què? Doncs perquè penso que és una cosa innata en l'home. <coughs> Pensi en un dels repugnants monstres de Meru-meru. Quina cosa li resulta més desagradable del seu rostre? De les dents. Les dents. Per què les dents, precisament? són un racista tant tal? S'ha sí. sempre, sempre ha sigut una cosa que m'ha d'una mica de fàstic. Molt bé. la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Dimoni. Infert. Fred. Fred, eh, muntanya. Màquines. Màquines, eines. Risk. Risk, perill. Punyal. Punyal, sang. Fracassar. Uh, fracassar, morir. Poder. Poder. Eso es lo bo? I la darrera pregunta, Alferas. Què sent en aquests moments? Home, que està molt agradable parlar por la ràdio. Ah, -ha. però si sí, ens estem comunicant a través d'un complexíssim sistema d'alta tecnologia més enllà de Montsalvatge. A, ca a, casa, a casa ara arriba per ràdio. Ah, -ha. molt interessant. Però és una mega ràdio. És una mega ràdio. Una, una mega ràdio, sí, sí. Molt bé, li fa saber que ha passat perfectament el test i que té un punt positiu en aquests precisos moments per afegir en els seus rèitings. Està preparat per engegar l'ordinador? Sí. Molt bé.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 quedin a la finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecle per aturar el cronó. Ja. Quin número apareix? 64. El 64. Molt bé. Està preparat? Sí. Està veient la finestra? Alferes es troba a la cúpula de Tornamunt. Una de les seves altíssimes torres de cristany està començant a emetre un gas tòxic. Què vol fer ara? Opció A, tapar-se el nas. Opció B, seguir caminant com si res. Opció C, amagar-se dins un portal a espai temporal. Amagar-me dins un portal. Amagar-se dins un portal. Mal fet, no té massa valor, ha perdut un punt de valor, un de la i n'ha guanyat dos de força. Deixem-ho córrer, capità. Deixem-ho córrer, capità? Vol dir que podrà avançar? Ho veurem.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 Opció A Vol defensar-se, no té pas massa valor Perd dos punts de valor En guanya un d'experiència i en guanya un altre de força Perquè per defensar-se en necessitava Sobre la tercera finestra Situació 3 Alferes, arribat al crepúscle Deixeu-vos on s'amaga el monstre d'aquest nivell Unes mans acaben de sortir del terra I l'atrapen com un mosquit A punt de ser devorat per un gegant Què vol fer ara? Opció A Fes servir un encantament de metamorfosi. Opció B. Fes servir un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. Ràpids, Alfredas. Opció B. Novament, sembla que no té massa experiència en aquest joc. Ha guanyat dos punts de força, però no ha perdut un d'experiència, no ha guanyat un de valor. I el monstre el que té que fer front en aquest mateix moment. Se es l'està obrint la finestra, l'està veient. Bastant llefiscós, l'està veient el Feres. El Feres? Eh? Està veient el monstre, està sentint els seus sorons? Eh? Sí, és el lladre d'estrelles. Necessitava quatre punts de força, cinc d'experiència i cinc de valentia per guanyar-lo, però no els ha aconseguit, per tant, se'l ha que sembla tenenci en aquest precís moment recordem els premis que es poden endur als nostres amables concursants. Jo crec que també seria convenient, capità Muntaner, de recordar què s'ha de fer per entrar a Montsalvatge. Què s'ha de fer per entrar a Montsalvatge és molt, molt, molt senzill. Només teniu que aconseguir la revista del mes de setembre de PC actual. ja trobareu un cupó que teniu que enviar per rebre de forma absolutament gratuïta el disquet amb la simulació de Salvatge. I a partir d'aquí nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres i podreu entrar a la nau Arcángel. Un cop entreu a Mont Montsalvatge, heu de saber que si sou capaços de vèncer un monstre us en un joc per PC. Si en destruïu dos, guanyareu una consola Mega Drive. Si sou capaços de derrotar-ne 3, obtindreu un PC486. I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyareu un viatge a Euro Disney per dues persones. A més de l'agraïment etern de tots els habitants de Montsalvatge. Tenim un nou alferes, sembla, tinent. El pot rebre, si us plau? De seguida, senyor. Benvinguda a la nau... A... Sembla que hi ha interferències. Sí. Però prossegueixo. Prossegueixo. Benvinguda a la nau estel·lar arcàngel, l'alferes Pep Pérez. Hola. De Barcelona. Sí, de Barcelona. Benvingut a Montsalvatge. Hola. On tot comença i tot acaba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 Home, per evitar el, el barco que se'm tira a sobre. Li agrada el sol, Alferes? El, el sol? El què? Sí, li agrada el sol, Alferes. Sí, sí que m'agrada. feres, pensa sí. sovint en la mort? Pensa que la pot trobar en aquest viatge? Mm, no, és possible. Pot ser que sí, pot ser que no. Pots Només que sí, els possible. millors arriben al final, ho sap? Sí, sí, sí.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 diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules calamar postre flam dinar muntanya escalar bombeta fondre abandonar marxar traïció mal No? volar L'última pregunta, què sent en aquests moments el Feres Peres? Què sento? Aha. Uh -huh. Tinc ganes de jugar. Tens ganes de jugar, fantàstic. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres Peres ha guanyat aquesta prova. Se'n porta un punt positiu gràcies a aquest cabant que volia salvar. Uh, en aquest precís moment si està mirant la pantalla del seu ordinador i té el programa preparat, hi pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrem inferior esquerre que mostra un número que oscil·la de 0 a 99. L'està veient? Sí, sí, el Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge, segons el calendari FAICU. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla ESC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 Intentar córrer en direcció contrària. Opció B, deixar-se portar. Opció C, convertir-se en un animal salvatge. La B. La B, deixar-se portar. Mala opció. Eh, Perd en tots els sentits. Zero punts de força, zero d'experiència de... i zero de valentia. Ho sentim molt. S'està obrint la segona finestra. L'està veient el Ferres o encara no? Sí, sí, la veig. L'està veient. Acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient una s'escala. Si hi ha poca llum, hi escolta uns rumors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Intentar tancar una de les baranes. Opció C. Caminar en una altra direcció. La C. L'opció C. Aquest cop ha tingut més sort, ha guanyat zero punts de força, vaja sort, dos d'experiència i un de valentia. Sobre la tercera finestra l'està veient en aquest moment, el Feràs? Sí, sí, la veig. Ha arribat el crepúscle de Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C. Utilitzar un encantament de protecció. La C. Opció C. Perd un punt de força, em guanya un d'experiència, però em perd dos de valor. Aquest sí que ha sigut un greu error, perquè estan al nivell 20, ho veurà tot seguit, apareix un monstre anomenat Taràntula. L'està veient? Sí, sí, el veig. L'està veient i és I quins numerets hi ha al costat? Un, dos i dos. Un punt de força, dos d'experiència i dos de valentia. No en té suficients, el Feres. Sembla que se'l també la taràntula. Sembla ser, Tinent, que avui no hem tingut pas massa sort amb els reclutats. Esperem que a partir de la propera emissió de Montsalvatge, els Vagin. nostres alferes siguin més competents. Molt bé, i què tenen que fer els nostres alferes per participar en el Montsalvatge? És molt fàcil, capità, encara no ho sap. Vull que m'ho recordis, Tinent. Li recordo a vostè, també li recordo a tots els candidats a alferes. Què heu de fer?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 així com fragments dels codis que obren els portals de totes les regions de Montsalvatge. Heu d'estar atents a tot el programa. És l'única manera de tenir més possibilitats de guanyar. Recordem ara quins premis es poden guanyar?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 Ens figuem en òrbita estable alrededor del món salvatge fins la setmana que ve? Ens en sortirem, capità? Jo crec que sí, si tenim fer un rei tot gobun. Fins a la propera setmana.